Capitolul 13. A treia oară vin la voi, în gura a doi sau trei marturi va sta tot cuvântul. Am spus dinainte și spun iarăși dinainte, că atunci când am fost de față, a doua oară și acum nefiind de față, scriu celor ce au păcătuit înainte și tuturor celorlalți, că de voi veni iarăși nu voi cruța, de vreme ce voi căutați dovadă că Hristos grăiește întru mine, care nu este slab față de voi, ci puternic în voi, Căci, deși au fost, a fost răstignit din slăbiciune, din puterea lui Dumnezeu, este însă viu și noi suntem slabi întru el, dar vom fi vii împreună cu el, din puterea lui Dumnezeu față de voi. Cercetați-vă pe voi înși vă dacă sunteți în credință, încercați-vă pe voi înși vă sau nu vă cunoașteți voi singur bine, că Hristos Iisus este întru voi, afară numai dacă nu sunteți netrebnici. Nădăjduiesc însă că veți cunoaște că noi nu suntem netrebnici și ne rugăm lui Dumnezeu ca să nu săvârșiți voi niciun rău, nu ca să ne arătăm noi încercați, ci pentru ca voi să faceți binele, iar noi să fim ca niște netrebnici. Căci împotriva adevărului nu avem nicio putere, avem pentru adevăr. Căci ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari, aceasta și cerem în rugăciunea noastră desăvârșirea voastră. Pentru aceea vă scriu acestea, nefiind de față, ca atunci când voi fi de față, să nu lucrez cu asprime, după puterea pe care mi-a dat-o Domnul spre zidire, iar nu spre dărâmare. Deci, fraților, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, mângâiați-vă, fiți uniți în cuget, trăiți în pace, și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă. Sfinții toți vă îmbrățișează. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duc să fie cu voi cu toți.